Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Matouše, sláva tobě, pane. Ježíš řekl svým učedníkům, mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starostí, jak a co máte mluvit. Neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Vidá na smrt bratr bratra a otec dítě. Povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Slyšeli jsme slovo Boží. vála Tobě, Kriste. Tito mučedníci, ti španělští mučedníci Redemptoristej, na kromě prvního Josefa Xavera Gorosteracu, bych asi neuměl ani přečíst, ale rozhodně si jich vážím, tak jsou v podstatě nepříliš dlouho vyhlášení za blahoslavené. Svatý Otec je prohlása za blahoslavené 13. října roku 2013. A oni to byli členové, všichni vlastně byli členové jedné komunity ve španělském městečku, kde byli zabiti na začátku občanské války. Ta občanská válka probíhala ve Španělsku od nějakého července v roce 1936 do dubna roku 1939, takže si dokážeme zařadit, to, tu jejich smrt mučetnictví si dokážeme zařadit vlastně do období před druhou světovou válku. Stalo se totiž to, že ve 30. letech ve Španělsku v roce 1931 získala vládu španělská levice a ta samozřejmě vydala protinábožensky zaměřenou ústavu a tím začalo jakési pronásledování. Byla zakazována činnost náboženská, byl konfiskován majetek, církve. Všechno to bylo pod takovou záminkou svobody. A v roce 1936 potom vlastně došlo ve Španělsku k Puči, který byl podporován i fašistickými mocnostmi a tím začala občanská válka. Dva dny po vstupu do Španělska, bylo to 20. července 1936, zazněla z rozhlasu jedna hrůzná věta. Já ji přečtu. Je třeba zničit církev a všechno, co jí připomíná. Toto znělo v červenci 36. roku ve španělském rozhlasu. A během třech let občanské války, která vypukla, tak bylo různým způsobem zabito a umučeno přes 7 tisíc duchovních osob. To velký počet. A z tohoto počtu už je nějakých tisíc prohlášeno za blahoslavené. V roce 2007 jich bylo 498 prohlášeno za bláhoslavené a v roce 2013 celkem 522 mezi nimi těch šest našich redemptoristů. Všichni žili a zemřeli tak, jak vyzývá svatý Petr. Ve svém prvním listě, kde praví mějte v srdci pokornou úctu ke Kristu jako k pánu, a buďte připraveni obhájit se před každým, kdo se ptá na důvody vaší naděje. A tak, tak tímto způsobem vlastně by se pomalu dostáváme k tomu, co bylo jak, jak, jak, jakousi oporou eh, těmto a nejenom těmto, ale všem těm sedmi tisícům vlastně zavražděných duchovních osob, ať to byly řeholnice, řeholnici, kněží, co jim bylo oporou? Každému z nich byla oporou silná, pevná, hluboká víra. A tak bez té by neobstály, bez pevné víry, člověk lehce odpadne, když přijdou potíže na tož mučení. A tak svatý otec František vyzývá k tomu, abychom prosili mučedníky, aby nám vlastně vyprošovali tu víru pevnou. A já tady přečtu přímo také jeho slova. On hovoří, prosme o přímluvu mučedníky, abychom byli konkrétními křesťany, činorodými, a nikoli urbálními křesťany. Abychom nebyli průměrnými křesťany, kteří mají křesťanský nátěr, ale nikoli v podstatu. Mučedníci nebyli křesťany jenom nátěrem, ale až do posledku. A tak je prosme o přímluhu, abychom uchovali pevnou víru a byli v obtížích kvasem naděje a tvůrci bratrství a solidarity. Vždycky obdivujeme u všech těch mučedníků v průběhu celého liturgického roku jejich odvahu, jejich sílu, víry. A tak je nejenom obdivujeme, ale prosme je, skutečně je prosme, ať se za nás přimlouvají protože my třeba nemusíme projít takovými těžkostmi, jako zrovna procházeli oni. Nás nikdo pro víru mučit a zabíjet třeba nebude, ale i tak ta naše víra musí obstát v různých zkouškách, které na nás v životě přicházejí a doléhají. A i tak naše víra má být tím, co dokážeme obhájit před každým, kdo se nás zeptá na ty důvody naší naděje. Tak prosme ty svaté mučedníky, aby nám byli nejenom příkladem, vzorem, ale aby nám vyprošovali víru pevnou, víru hlubokou a neotřesitelnou.